Söndagen den 24 januari så ska i detta landet varenda äkta man sköta allting hemma. Han ska bädda. Han ska diska. Han ska laga maten. Han ska sköta barna. Hon ska få vara alldeles fri och för en gång skulle göra precis det hon vill. Och det ska gälla alla. Alla kvinnor ska vara absolut fria ifrån allt hemarbete. Ni ska bara behöva stå upp på morgonen och sen göra vad er, vad er lyster hela dagen. Det där ska vi förbereda så småningom med närmare detaljer och anvisningar på nästa lördag. Men en stor kvinnornas dag ska det i alla fall bli den 24 januari. Det tummar vi på flickor ni och jag, inte sant? Det gör vi, ja. Lennart Hyland fortsätter med fantastiska upptåg i programmet Karusellen och det största påfundet är nog Frufridagen. Men han får även herrarna i Stockholm att rusa till humlegården och byta slipsar med varandra. Nu sänder radiotjänst 7200 timmar och licensantalet har ökat till 2 400 000.